Та він випростився і сказав з іронічною посмішкою. Та ви не переживайте за дощ, якби він падав насправді, вирва вийшла б з берегів, затопила цілий добромий, а з полів, що на схилах, змило б увесь грунт. Чи ви думаєте, що я хочу, аби не було врожаю, це ілюзія? Я навчився це робити дуже давно, не маючи вчителя. Наді мною має силу лише магія життя. Ходімо. Десь сядемо, я вам розповім, як я заслужив собі репутацію святого юродивого у Добромилі. Отже, почав він, умостившись у кріслі, добрі люди, котрих згодом стане називати єритиками, своїми розмовами заповнили у моїй душі пустку. До того ж я недаремно прожив кілька літ у монастирі і приймав на віру людські слова. Тому решту мого шляху до Добромиля і йшов, рятуючи разом із душею тіло. Тобто я не в'їхав туди ні переможцем тріумфатором, ні завойовником, а приплентався голодний зі зраненими ногами. У першому селі я віддав пояс, обкладений сріблом бідному священнику, що мав п'ятеро дітей. У наступному віддав чорну сукняну кирею вдові з малими дітьми. Що не мали навіть сорочок. Меч віддав парубку Ониську, котрий хотів податися у найми, а не мав на кого лишити недужу матір. Срібний перстень з руки подарував молодій парі, яка йшла брати шлюб, кинувши його у кухоль із весільним медом, яким мене пригостили. Чоботи сап'янці віддав пастушкові сироті, щоб мав у чому вийти до церкви. Капшук із дрібними грошима дав чоловікові, у якого забрали нивку за борги. А коня? Знаєте, кому я віддав коня? Дівчині. Напридане. За це вона мене поцілувала, і то був перший поцілунок у моєму житті. Решту одежі я виміняв на стареле хміття, за що мене нагодували. Тепер ніхто не міг би впізнати у мені луку. Бо така поведінка не була для нього звична. Чутки про мене сягнули Добромля швидше, ніж я туди прийшов. Юродивий, котрий роздає майно богам, Та у Добромлі я вже не мав чого роздавати. Люди чекали, що я їм повім щонайменше про кінець світу. Чи зміни у їхньому побиті. Сам не знаю, чого вони від мене чекали. Повім, скажу. А я натомість пішов на колишнє дворище купця і викопав його обгорілі кості, притушені землею якимось милосердним із його земляків. Учинив по-людськи, бо оперемся якось не спало на думку. Я ж не знав їхніх звичаїв. Потім відніс кості на гору, що мені сподобалося своїм веселим видом, і поховав на тому місці, де ми зараз знаходимося, де через кілька сот років Збудували монастир. Зробив із двох паточки хрестик, помолився за упокій душі. Мені здавалося, що все не зашкодить моєму господарю, бо ж він хоч і опир, але був хрещений і ходив до церкви. Я сидів і дивився згори на Добромель, намагаючись переконати себе, що я нарешті удома. Найбільше сподівався, що хтось дасть мені пораду, з чого починати життя. Ось я зійду в діл, і хтось обов'язково мене запитає, хто я такий. Чого шукаю? Як питали оті добрі люди. І дасть якусь роботу, будь-яку, щоб я міг роздивитися до себе і заслужити поліпшення його становища так, як це було в монастирі Спаси. Я не усвідомлював, яка небезпека мені загрожувала. Молодий хлопець у ті часи міг опинитися у рабстві, як приблуда. Бо хто міг поручитися, що я вільний? Хіба мій господар купець? Та репутація юродивого дала мені тимчасову безпеку. Правда, жоден з майстрів не взяв мене учним. Одні казали, що їм нема чого вчити божого отрука. Інші боялись, що я можу роздати їхнє майно обогим. А ще інші вимагали плати за науку. Отже, я мав нагоду пізнати різних людей але всі вони вважали, що з моєю головою щось не так. А я вважав, що все вони не хочуть йти дорогою добра. Жебрати я не хотів, та мені таке навіть не спадало на думку, бо все я пристало лише намічним, а я був здоровим, хоча і охляли з голоду. До двору тивуна я не пішов, намагався обходити його стороною. Досить із мене було замку. На моє щастя, те він подався у справах аж до Львова, а то він швидко прибрав би до рук волоцього. Ні, добрі люди таки дали мені гарну пораду. Коли нічого не маєш, тебе довго не будуть помічати. Ночував я на колишньому дворищі купця з Добромеля, яке вважалося нечистим місцем. За роки, що минули від пожежі, там зосталося декілька обгорілих колод, під якими я зробив собі лігво прикривши його гіллям і настеливши постій із трави. Ніхто вночі не посмів би мене потривожити. Я тримався за це обійстя,